Kaisoa, maia, egunon? Kaiso, egunon, bai. Bueno, duela gutxi perentsa gerraldi azkenisen uten, urterri jaren zazpiko deialdi ofiziala egiteazkain, ba, manifestu bat ere irakurri zenuten zentzu dira, ba, idatzi horren puntu nagusiak e, bai. labor bilduz, bai? Bai, bueno, e, lehenik eta bein, ba, e, guke pentsi zendeu beharrezkoa dela kartzela politika lehen bailen aldatzea, ulertuta, ba, da, preso politikoen e, kontra aplikatzen dan kartzela politiko desberdindu bat berezia dana eta e, berezitasun horrek ba, besteak beste e, dakartza espaideaurrak eta oso larriak ez ba dispersioak dakartzenak e, bereziki aplikatzen den e, ziarteko zigorrak dakartzenak e, gaixotasun larriak izanik ere ba presoak e, kartzelan mantentzeak dakartzenak eta bueno oro har pentsatzen denuna da ba da dela kartzela politika hori berezia dana eta bereziki preso politikoile aplikatzen zaien balen bailen eh aldatu behardala, ez? Eta bereziki, ba, aldarrikatzen denuna da ikusioa bukatzea, biziarteko zigorrik ez aplikatzea, gaixo daudenak e, kale ateratzea eta oro har, ba, bueno, ba, e, eskubideak aplikatzen hastea, ez? Eta azken finean kartzela politika, ba, eraiki balimada azkeneko urtetan e, eh klabe represibo batzutan eta e, presoen kolektiboa erabiltzeko e, ikustegi batetik, ba, pentsatzen deuna da konponbide parametro berri batzukara aldatu beharko litzatekeela eta hola posiblein ba preso eskubideak eh pa ba, aplikatzen jutea, ez. Hoi da ideia nagusia eta aldarrikapen nagusiak ere horretan kokatzen dira. Euskal Herrian inoiz, izan den ba mobilizazio burutzeko eh helburua duzuela, saldu duzue eta horretarako ba auzolan, eh, olatu erraldoi bat sortu beharko dela eh azpimarratu dute ere, ez. Bai, bai, gure ideia izan da, bueno, pentsatzen deu ikusita ba, bai e, Frantziako gobernuak eta bai espainiako gobernuak azkeneko azkeneko garaietan e, ez dutela inolako urratxik eman ba, presoene eskubideak errespetatzen hasteko ta kartsela politikan inolako aldaketaik ez dala eman eta ikusita ere, ba, bueno, ba, nola baite pozizioietan e, mantentzea dela, beraiek iragartzen duten asmoa, ba, pentsatzen deu e, behar beharrezkoa dala a ba, herritarren eskakizun hori aliketa gehien zabaltzea eta aliketa gehien isladatzea ba urtarrila 7an Bilbon, ez? Horregatikan gure lehenengo deialdia mobilizazio hau iragartzeaz gainea, izan dena da, ba, eh herritarrok inplikatzea, herriz herri, e, hau indartzen, ez? Eta deialdi honen inguruan e, olatu bat sortzen nola ta nolabaite batean guztion eskutik edo ba, prestatzea herri mobilizazio aliketa handiena, ez? Uhum. eta gostan dugu, ba, sustengo eta atxekemendoaiek ba, biltzen e, ari zaretela ugariat dira bai bueno, eragile ezberdinen e, atxekemendoak une honetan ba, mobilizazio e, erraldoi horren alde mobilizazio nazional horren alde horrendiek aukera dago bat egiteko e, zeintzuk izango ziren ba, bideak e, bueno, ba, ekimen honekin bat egiteko du? bai, e, bueno, gulenengo momentu baten dagoneko ja berreun atxikimendu inguru jasoitugu eta ia da, ba, atxikimenduak sektore askotako pertsona biltzaituzpela, bai kultur gintzakoa abokatuen esparrutik, baita ere bose, kirolan esparrutik, nazioartutik ere iritsi iritsizaitkigu, bakarginatik, argentinatik eta hemendik aurrea gure ideia da e, bai eragile politikoekin, eragile sozialekin, sindikatuekin, motagustitako eragileekin E harremanak zabaltzea eta bat batiteko aukera oie irikitzea, eta gero, bat, ritar guztiei egiten diegu implikatzeko, eta horretarako datorrene astean edo aurkeztuko deu web horri bat, eta web horri hortan e, ongo da aukera zuzena, ba, parte hartzeko, baie atxikimendu emanez, eta gero, ba, bueno, e, multimedia eta alako bitartekoen bitartez ere, ba, ba, batiteko... E, mobilizazio unekin, ez? Papakoa ba, bere atzikimendua mota desberrinetan eman alizateko, ez? Ba, gala bideo bat grabatu, edo herrian ekimen bat antolatuz eta horretarako behar dituzten baliabideak eskatu, ez? Eta bueno, beintzat batzuk aipatuson bezala, ez? Auzolanan bitartez eta guk horretarako ariketa baliabide gehienak eskaini eta denon artean e, nola antolatu lan egun mobilizazio erraldoi bat. Hoi da pizkat ideia. Nozke baietze eta horrekin bat egiten dugu, e, bueno, animatuko dituko ditare entzuleak, e, urtarrila entzazpiko ba, mobilizazio horretan parte hartzera, bai lapurditik, bai, bueno, be bidazu asko alde ontatik. Ba, gelditzen gara, e, amaia, esken mila gaurkoan gurean izateagatik. Mila eskerzuei, tala izterarte.